Januari 2023. I ett rum på sjukhuset berättar en liten flicka om sitt liv för förhörsledaren. Tänk att den känslan av att höra de andra utanför, man, är, man får inte vara med. Hon är inte ens gång säker på om syskonen vet att hon ens en gång är i huset. På något sätt så tänker jag att det är en sån utsatthet. Den här ensamheten efter en lång rättegång döms flickans mamma och pappa till fängelse. Han hade en tom blick tyckte jag. Han var precis som att han såg rakt i mig. Petri Krim, den här veckan om föräldrarna som förgiftade sin dotter med ettika. Jag heter Maria Quintana Melin. Och jag heter Jenny Hellström. Ja, I förra veckan kom ju tingsrättens dom mot föräldrarna i Eslöv som stått åtalade för flera allvarliga brott mot sin dotter. Vi berättade kort om domen då men innan vi går vidare så ska jag bara säga att idag så är vår producent Jenne Hellström med mig här i studion eftersom Linus är borta på annat. Ja, och det här var ju ett av förra årets mest uppmärksammade fall som egentligen började tidigt på julaftonsmorgon 2022, Mariella. Ja, det var ju då hon kom in till akuten i Lund med livshotande skador och hennes egen mamma och pappa misstänkte senare för att ha förgiftat henne med ettika, svultit henne och också hållit henne instängd. Och I förra veckan kom alltså domen och föräldrarna döms till fängelse i åtta år och de ska också betala ett stort skadestånd till sin dotter på över 950 000 kronor. Och vi berättade ju kort om domen i ett extra avsnitt förra veckan men nu ska vi ta och djupdyka i den för föräldrarna frias ju också på flera punkter och vi ska se hur rätten har resonerat. Och du ska också få höra personerna som har arbetat med den här unika utredningen. Förhörsledaren till exempel som nystade upp flickans berättelse. Men vi börjar på en annan plats i Skåne för snart ett år sedan. En sjuårig flicka i Skåne har vårdats på sjukhusen i Julas. Flickan var nära att dö... Det är kusligt att, det, att man bara kan känna det. Jag vet inte riktigt var det kom ifrån utan det bara blev så. Det här är Maria som vi kallar henne. Hon är hemma i lägenheten i Skåne där hon bor med sin man och lyssnar på radio när den första nyheten kommer i april. Om att en liten flicka har kommit in på akuten med svåra frätskador efter att ha druckit etika. Och så säger de då att det kom från Eslevs kommun och då... Då till sig ännu mer och lyssnar extra. Och så sa de ålder på paret och då visste jag direkt att det var dem. Väldigt, väldigt underlig känsla att man kan känna så. Maria fattar att pappa i paret som nyheten handlar om är hennes yngre halvbror. De har inte haft kontakt på många år. Det är inte så att något speciellt har hänt. Det har bara blivit så, säger hon. Jag har ju inte varit så där jätteflitig på att ringa och så, men ja. Och han har ju inte gjort det heller. Det, jag vet inte, vi har, syskonen har inte så bra kontakt sinsemellan. Den historia som nu ska rullas upp börjar tidigt på julaftonsmorgon 2022. Marias halvbror kommer in med sin då sexåriga dotter på barnakuten i Lund. Hon har fått i sig 24 procent i ett sprit och svåra frätskador i halsen och magsäcken. Och flickan är också kraftigt nedkyld. Ja, flickans liv hänger verkligen på en skörtråd. Hon är knappt kontaktbar och förs omedelbart till intensivvårdsavdelningen där hon kopplas till en respirator. Skadorna från etikan har total förstört hennes magsäck och den måste senare opereras bort. Men det är inte bara frätskadorna som får personalen på sjukhuset att reagera. Nej, den här lilla flickan är också väldigt smutsig. En av sjuksköterskorna beskriver det som att det är som hon har ett lager smuts över sig. Och det är också något med flickans ben, bruna märken. Det ser ut som att hon har varit bunden. Ja men det var ett väldigt Väldigt sjukt litet barn. Och också tydligt vanvårdat. Det här är Malin Reile som snart kommer att utses till flickans särskilda företrädare där under mellandagarna 2022. Första gången jag träffade henne så var hon inte medvetande. Och då var det fortfarande väldigt, väldigt oklart vad det här ens var fråga om. Ja, då hade man fortfarande inte hittat flera av de skadorna som man sen har hittat och som hon hade. Och på annan dag julgrips flickans föräldrar. Och det blir också starten på en lång polisutredning där barnförhörsledaren Petra Johansson ska möta flickan många gånger. Normalt träffar man ju kanske barnet en gång. Kanske tre som mest fyra kanske. Men här blev det ju 20 förhör. Och det är ju väldigt mycket. Och... Väldigt ovanligt. Du får jag höra talas om att det är en svårt skadad flicka under mellandagarna. För jag jobbade då. Och att, ja, beroende på hur det skulle gå. För då visste man ju inte om hon skulle överleva. Petra Johansson är civilutredare på polisen och har jobbat som barnförhörsledare i fyra år. Innan det så har hon också lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar på socialtjänsten. Några dagar in på det nya året 2023 träffar Petra Johansson flickan för första gången på sjukhuset i Lund. Hon hade ju opererats då. Eh, några dagar innan så att hon hade en massa smärtlindring kan jag tänka mig och tänker att hon var ju också i ett sammanhang med människor som hon inte kände eh, och svårt sjuk eh, så att det var en, en, en flicka som var liksom hopakurad och inte pratade jättemycket men smal och jag uppfattar henne som liten. då var hon ju skulle fylla sjut, men eh, kände jag att hon var liten. Där och då i början så är det fokus på etiken. Hur har hon fått is i sig den? Petra Johansson frågar och flickan säger att hon har druckit en självmant. Men det som ingen som jobbar med fallet vet då är att den här utredningen ska växa och bli det största målet hittills i Lunds historia. Och sen efterhand som vi träffas så pratar hon ju med- och vi får ju också reda på mer när man rönkar henne och så här och ser att det är frakturer och så. Och det är ju en bild som rullas upp efterhand. Och det har ju varit, jag tänker att det är ingen av oss som riktigt visste vad det vad allt handlade om- när vi, när vi började där i januari. Ja, som sagt- när flickan kommer in på akuten tidigt- på julaftonsmorgon- så är det ju för att hon har fått i sig ättika. Men sjukvårdspersonalen upptäcker tidigt- att hon har fler skador på kroppen- och det är då de ringer polisen. Och vi har pratat med den första polisen- som träffade flickan på sjukhuset. Då var hon fortfarande nedsöd. Och polisen berättar för oss att hon- Aldrig någonsin har sett något liknande, varken i sitt nuvarande jobb som polis eller i sitt tidigare jobb inom vården. Det är skador som gör att den här polisen fortfarande, alltså mer än ett år efteråt, går till psykolog för att bearbeta det hon såg. Föräldrarna grips ju på annan dagen misstänkta för grov misshandel och polisen gör också husransakan i deras lägenhet. Den är kall och det är stökigt där. Och polisen lägger också märke till att handtaget på insidan till tvättstugedörren är bortskruvat. Och deras andra barn omhändertas av socialtjänsten. Men bara två dagar efteråt så släpps föräldrarna. Där och då så räcker inte misstankarna för att de ska häktas tycker tingsrätten. Det dröjer till början av februari 2023 innan föräldrarna grips igen och den här gången så häktas de också. Och när polisen undersöker deras hem igen så upptäcker de att den är betydligt mer välstädad den första gången. Och handtaget på dörren till tvättstugan, det sitter där det ska. Och parallellt med det här så fortsätter förhören med den lilla flickan. Barnförhörsledaren Petra Johansson säger att hon fick jobba ganska mycket för att bygga upp en slags trygghet. Och sen började flickan berätta. Det rullas upp ganska så snabbt faktiskt med att hon berättar. Jag tror att det är redan första förhöret som vi håller på barnahus för då har jag med mig bilder ifrån huset. Och så ber jag henne berätta om de olika rummen. Och redan där börjar hon berätta. Så hon har nog... hon har ändå på något sätt velat berätta och sen har det mellanåt blivit svårt och känns jobbigt och vad är det som händer om jag berättar och vad kommer, hur kommer det bli? Uh, och det är väl där det här blev liksom, kommer du ta mig och, eller jag är inte så trygg. Uh, så det fick vi prata om. Flickan berättar att hon har suttit i ett babyskydd, alltså en bilbarnstol för bebisar. Och att hon inte kunde komma loss eftersom hon var både fastspänd med bältet och dessutom bunden. Bilbarnstolen den står i familjens tvättstuga och det är mörkt där inne. Hon får inte ropa på sina föräldrar för då blir de arga på henne och hon får vänta till kvällen på att få något att äta och dricka. Ja, men det är några förhör där jag, jag, vet, jag frågar henne om hur det är när hon sitter där i tvättstugan och hon säger att det är ensamt. Ehm, och jag tänker att den känslan av att höra de andra utanför man, man får inte vara med hon är inte ens gång säker på om syskonen vet att hon är ens en gång är i huset på något sätt så tänker jag att det är en sån utsatthet den där ensamheten ehm, också när vi pratar om det här med, när i sista gången som eh, någon gör henne illa och hon säger att det är det är aldrig sista gången. Ja, det är den här utsattheten och, och ensamheten i detta. Um, som jag upplever när jag pratar med henne. Att det är, ja, och det är kanske för att göra ont i, i mig. Men jag, jag tänker att som barn också att vara så utelämnad, Så ensam. Barnförhörsledaren Petra Johansson får också flickans egna tankar om varför hon har haft det så här. Alltså det hon säger är ju att det var så mamma och pappa bestämde och att hon var jobbig och, och så. Det är ju den bilden hon har och jag hoppas ju att hon, att hon liksom får hjälp att ändra den bilden. Flickan blir också kvar länge på sjukhuset, flera månader. Hennes magsäck har ju opererats bort och hon får sin näring genom sondmatning, Men i slutet av mars lyckas läkarna koppla ihop hennes matstrupe med tunntarmen. Efter ett tag så kan hon faktiskt äta små portioner med mat. Och under sjukhusvistelsen var flickan väldigt intresserad av att titta på matlagningsprogram. Flickans särskilda företrädare Malin Reile tänker så här om det. Det är klart att det måste ha varit väldigt svårt för ett litet barn att leva i den situationen att man inte får äta. Och, och det verkar vara någonting som hon kunde hitta glädje i och se andra äta eller liksom tänka mycket på mat. Jag vet att jag själv tänkte väldigt mycket på mat och hur stor plats mat tar i livet under den tiden- det blir ju många förhör med flickan och även Malin Reile är med i rummet under dem och kan följa hur flickan blir friskare. Ja men Hon har ju varit väldigt spexig och glad och det har ju varit en väldigt bra stämning. Hon har ju blivit väldigt trygg med både mig och med utredaren som har haft alla förhören. Så att vi har ju haft roligt och sen så har det ju också varit... Väldigt svåra stunder men jag tror att det är på grund av den här tryggheten som vi har lyckats bygga upp kring för förhörssituationen. Som hon har ändå vågat öppna upp sig och berätta det som hon har berättat. Under hela den här långa utredningen så finns det ett tillfälle som Malin Reile särskilt bär med sig. Det var ju väldigt en stor osäkerhet i början kring hur det skulle gå. För henne. Innan hon opererades så var det ju väldigt oklart om hon någonsin skulle kunna äta igen. Men sen så blev ju operationen väldigt, väldigt lyckad. Och nu kan hon ju äta. Och det var en sån lättnad för alla inblandade och en sån lycka för henne att, att hon skulle kunna äta igen. För, för det är ju liksom det som har kunnat tillförsäkra henne att normalt liv Första dagen var väldigt jobbig De har ju suttit bakom skyddsglas och när han såg mig vid första pausen Mötes. Då stod jag och tittade och skulle säga om jag fick kontakt med honom. Och det fick jag. Och han hade en tom blick, tyckte jag. Han var precis som att han såg rakt in i mig. Och han hade så svarta ögon- en måndag i slutet av november 2023 startar rättegången mot föräldrarna i Lunds tingsrätt och det är inför ett stort pressuppbåd och också många nyfikna från allmänheten. Även pappans halvsyster Maria är där och det är första gången hon ser sin bror på över tio år. När jag då kom ut så skakade jag ju hela kroppen och jag, ja, jag bara blev så ledsen. Det var, jag tror att det kan ha varit med att vi inte har pratat på så länge. Och sen så att man ser honom åtalad uh, mot någonting som är så hemskt. Och så ser han under dessa förutsättningar... Det ska bli 23 rättegångsdagar. Förutom att förhören med flickan spelas upp och föräldrarna förhörs så har runt 50 vittnen kallats. Bland annat vårdpersonal, flickans förskolelärare och grannar. Förhören med flickans syskon spelas också upp. Och pappans syster Maria tar ledigt från jobbet för att vara där. Och hon kommer vara med under hela rättegången. För att jag vill skapa mig egen uppfattning. Och eventuellt försöka förstå varför man gör sånt här. Och hur, hur, hur kan man bara göra det mot henne- Maria och brodern har som sagt inte haft kontakt på många år. Rättegången blir en röra av massa känslor för Maria. Hur kan hennes bror ha gjort något sånt här mot sin egen dotter? Och hur ska Maria se på honom nu? Det tar tid att bearbeta upplevelserna under rättegången, berättar hon. Men strax före jul så bestämmer hon sig för att skicka en julklapp till honom. Lite nya kläder. Och det var som stora syster till min lillebror. Och det är någonting som jag också bearbetar mycket med mig själv. Hur kan jag se honom som en lillebror när han står i åtalad för ett sånt här brott? Eftersom jag inte riktigt kan greppa om hela historien så jag kan säga se, jag ser honom för tillfället som en lillebror. Och jag kommer ju att vilja ha kontakt med honom framöver också. Så får man ju se och hur våra samtal utvecklas. Eventuellt kanske försöka få svar. Hur, hur allting kunde bli så här klickan allt handlar om, alltså Marias brorsdotter, har hon aldrig träffat. Och det är tufft när förhören med henne spelas upp. Men de första förhören, alltså de var väldigt jobbiga för hon, hon hade väldigt ont och ja, det, det var hemskt. Och de väcker också skuldkänslor. Varför man inte har ringt. Och om man då hade träffat dem i jämna mellanrum, om, för då hade man ju sett någonting. Men det är ju så att den, det måste jag ha lagt bakom mig för att det finns ingen idé att gräva ner sig i det. Utan det är ju att försöka förstå hela förloppet- Först och främst om man någonsin kommer att kunna göra dig. I vårt första avsnitt om fallet som vi gjorde i december kunde du ju höra föräldrarna själva berätta om vad de menar hände natten till julafton och hur flickans skador kan ha uppstått. För hon hade ju bland annat flera självläkta frakturer. I polisförhören sa föräldrarna bestämt förnekat alla brott och det gör de även under rättegången. Men i slutet av den sista rättegångsdagen så meddelade Lunds tingsrätt att det fanns övertygande bevisning för att föräldrarna begått åtminstone en del av de här gärningarna. Men att båda föräldrarna skulle genomgå varsin stor rättspsykiatrisk undersökning. Och när resultatet av de här undersökningarna kom så visar de att varken mamman eller pappan lider av någon allvarlig psykisk störning, varken när brotten begicks eller idag. Och det betyder ju att de kan dömas till fängelse. Men först och främst så tänker jag ju att det är glädjande att föräldrarna har blivit dömda på den allvarligaste och mest uppmärksammade åtalspunkten då som gäller synnerligen grov misshandel genom att ha tillfört flickan Etika. Flickans särskilda företrädare Malin Riley igen. Efter den långa utredningen och långa rättegången så kom till sist tingsrättsdomen mot föräldrarna i förra veckan. Ja, de döms till åtta års fängelse var det där för bland annat synnerligen grov misshandel och olaga frihetsberövande av sin dotter. Och det allvarligaste brottet här det är alltså enligt tingsrätten just förgiftningen med ettika eftersom den gjorde att flickan var nära att dö och den ledde ju också till väldigt omfattande skador för henne. Men den stora frågan har ju varit hur hon fick i sig etiken. I förhören säger flickan att hon drack den själv och det säger ju också föräldrarna. Åklagaren däremot, hon har menat att det här är omöjligt. Flickans företrädare Malin Riley igen. Men det har åklagaren framgångsrikt lyckats motbevisa att, att det kan inte ha gått till på det sättet och inte heller på något annat sätt som inte har involverat någon av dem nu dömda föräldrarna. Ja, för flickan säger att hon själv drack etik ändå, precis som hennes föräldrar säger också. Varför tror du att hon säger så? Ja, men det, det, det kan finnas flera förklaringar på det. Domstolen har ju gått på att det är någonting hon har fått till sig och det har ju flera vittnen också berättat om och det finns även i den skriftliga bevisningen, mammans egen skriftväxling att det är någonting som man har sagt till henne att, att hon har druckit den. Hon har ju varit väldigt, väldigt sjuk vid de här tidpunkterna och det är svårt att veta vad hon kan komma ihåg av vad som faktiskt har hänt, sett till omständigheterna i ärendet men, men där är det inte anmärkningsvärt att hon själv har sagt så sett till vad, vad som i övrigt har framkommit. Och det håller ju domstolen med om att det, det är inte anmärkningsvärt. Exakt hur det gick till när flickan fick i sig etiken det går inte att säga. Men tingsrätten går ändå på åklagarens linje och slår fast att det är föräldrarna som på något sätt har sett till att hon har fått i sig den. Ja, tingsrätten skriver bland annat att ett barn i den här åldern måste svälja mer än en gång för att få i sig en halv deciliter vätska och betydligt mer än en gång för att få i sig en hel deciliter. Och med tanke på etikens skarpa doft och hur flickan reagerade när hon senare fick lukta på etika under ett test så är det uteslutet att hon självmant och frivilligt skulle dricka mer än en klunk etika anser rätten. Och förutom ettikans döms föräldrarna även för olaga frihetsberövande efter att under flera dagar har bundit fast henne i bilbarnstolen i tvättstugan. Dessutom så döms de för grov misshandel för att ha utsatt henne för undernäring eftersom de inte har gett henne tillräckligt med mat och dryck. Ja, hon var ju väldigt smal och liten när hon kom in till sjukhuset. Hon vägde långt under den normala för en flicka som snart ska fylla sju år och efter någon vecka på sjukhuset så vägde hon lite drygt 16 kilo. Och där på sjukhuset så upptäckte man ju också fler skador på flickan, till exempel en självläkt fraktur i armen och en brännskada. Föräldrarna döms därför för två fall av misshandel eftersom de inte hade sökt vård för de här skadorna. Men föräldrarna de frias också på flera punkter, exempelvis ett fall av grov misshandel. Det handlar om andra skador som man upptäckte på flickan på sjukhuset och där tycker tingsrätten inte att det är bevisat hur, när eller var de här skadorna har uppkommit. Ja, och så hade de ju också åtalats för att ha stängt in flickarna i ett rum på övervåningen i ett hus som de tidigare bott i. Och när polisen gjorde husransakan där så hittade de en väldigt nedsmutsad säng i rummet där flickan bott, blodstänk från flickan på väggarna, också en träskiva och den här träskivan hade, enligt både vittnen och flickan, varit fastspikad för fönstret i rummet. Skruvhålen passade också och pappan har berättat att han spikade upp den här skivan för att flickan inte skulle ramla ut. Och här fria tingsrätten föräldrarna för olaga frihetsberövande. Inte heller här så tycker de att bevisningen räcker. Malin Reilly igen. Så som de har bedömt det här jänspikade fönstret det, det ställer jag mig lite frågande till att, att, man, att man tycker från domstolens sida att det är en normal åtgärd att vidta Både mamman och pappan har ju konsekvent nekat till alla anklagelser och båda kommer att överklaga domen. Ja, det kunde vi höra förra veckan och pappans advokat Anders Elvingsson säger att det var väntat att pappan skulle få fängelse eftersom han inte bedömts vara allvarligt psykiskt sjuk, men... Däremot så är min klient förbannad, som han uttryckte det, över att dömas för detta för han har inte begått... De här gärningarna han döms för att, och han har inte heller varit medveten om att det skulle begåts något åt mot det målsägande. Och Anders Elvingson tycker att det är konstigt hur tingsrätten har resonerat kring hur flickan fick i sig etikan eftersom hon ju själv har sagt att det var hon som självmant Kring andra detaljer så bedömer tingsrätten att flickans berättelse är trovärdig men inte just i den här delen påpekar Anders Elvingson. Det är ju det hon säger själv också flickan att hon har druckit det. Det är ju de uppgifter hon lämnar hela tiden under förhören det är ju de uppgifter hon har lämnat till alla hon har pratat med att hon drack jättekan själv och hon säger ju under tillfället att alla frågar om den här jättekan hela tiden. Och här är det lite förvånande att domstolen menar på att, men det kan inte ha gått till på det viset. Mamman och pappan ska också betala skadestånd till flickan på drygt 955 000 kronor och de tänker alltså överklaga domen. Och överklagade ska även flickans särskilda företrädare Malin Reiler göra. Hon tycker att skadeståndet är för lågt. Jag tycker att man har underskattat den nedsättningen som det innebär att inte ha någon magsäck väldigt mycket och det har fått stor, stort utslag på, på beloppet. Så ett av förra årets mest uppseendeväckande fall kommer alltså få en fortsättning i hovrätten. Och en sak som många funderat kring och som vi väl inte riktigt känner att man har fått ett svar på det är ju varför de här nu dömda föräldrarna som har flera andra barn utsatt ett av sina barn för det här. Ja, för motivet det har varit svårt att utreda. I sin slutplädering så sa åklagaren Ingjerd Jegin själv att det är svårt att förstå motivet. Men att det kan ha funnits ett ekonomiskt motiv. För föräldrarna de har ju levt under minst sagt pressade ekonomiska förhållanden och varit beroende av olika bidrag. Föräldrarna har hävdat att flickan har en hjärnskada och de har ansökt om stöd för det men inget i utredningen talar för att flickan verkligen skulle ha en hjärnskada och tingsrätten slår fast att flickan inte på något sätt är intellektuellt funktionsnedsatt eller annorlunda än andra barn i samma ålder. Och rätten skriver också att det kan konstateras att föräldrarnas uppgifter om dotterns självskadebeteende som förklaring till både skador och olika saker hon har gjort framstår som kraftigt överdrivna. Och kring motivet då? Ja, där konstaterar tingsrätten att sms-konversationer mellan föräldrarna visar att de båda haft en negativ inställning till dottern. Och till exempel så har de använt nedsättande ord om henne. Men det går inte att slå fast varför de till exempel förgiftade henne med etika, skriver tingsrätten. Malin Reile tänker så här om motivet. Det finns teorier men det finns ingen, ingen förklaring och det är svårbegripligt även för oss som har suttit och lyssnat på allting i rättegången. Så, så det saknas förklaring. Det måste ju finnas ett motiv till detta. Men det är ingenting som har kommit fram. Det är inget man har velat berätta om. Hon är ju ett helt vanligt, friskt litet barn med mycket energi och livsglädje nu. Och hon gör ju det som barn gör. Hon hoppar studsmatta, cyklar... Lekar, har kompisar, har fritidsaktiviteter och är en glad till sig. Hon verkar leva väldigt mycket i nuet och framåt. Hon verkar inte vara den som, som tänker mycket bakåt. Även om det här såklart kommer finnas med henne genom hela hennes liv, tänker jag. Flickans särskilda företrädare är Malin Reilly igen. Idag... Det är flickan åtta år och hon bor hos en fosterfamilj där hon trivs så har det bra. Och förutom att många har chockats över de här hemska brotten som flickan har utsatt för så har många också haft svårt att förstå hur samhället runt omkring inte kunde upptäcka hennes situation. Hon kom ju till exempel knappt till skolan, det berättar vi om i vårt förra avsnitt. Malin Reile träffade ju flickan första gången när hon var nedsövd på sjukhuset. Sen dess har hon bland annat varit med på alla förhör med henne. Och flickan berättade ju mer och mer om den mardrömssituation hon levt under. För jag tror inte att någon kunde föreställa sig något sånt här. Eh, och det är väl det man ska kanske främst ta med sig. Att, eh, att det kan faktiskt vara mycket, mycket värre än vad man kan... Eh, någonsin har kunnat föreställa sig. Ja, det här är verkligen ett fall som både har upprört och berört många, inte minst de som har jobbat med det som barnförhörsledaren Petra Johansson. Det är ju en helt annan tjej. Det är ju en helt vanlig åttaåring med massa spring i kroppen och glimten i ögat och pratar och berättar och Ja, men ett, ett helt vanligt barn. Hon är jättefin. Så att det, ja, det, jag tänker det är nog det som är kanske läckande för alla oss som har varit inblandade. Allt från läkare till oss inom polisen. Att man, att man kan bära med sig det här att nu, är, nu har hon det bra. Och pappans halvsyster Maria säger att hon fortfarande söker svar på hur det här kunde hända. Och hon kan förstå att folk undrar varför hon väljer att prata om det här öppet. Det är så att jag berättar för en före detta arbetskollega om detta. Och hon sa dig att det här är på pricken som du är. När du pratar om det så bearbetar du det också. Och sen är det ju så också att anhöriga till, om de nu blir dömda, till brottslingar. Och, de är ju inte några förövare. Vi har inte gjort någonting. Och jag kan förstå att folk är så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 Jag heter Mariella Quintana Melin och jag heter Jenny Hellström. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.